патернію. Тоді, як у Євки, фінська мова викликала геть некоректний регіт. «О, Боже!» – казала вона. «Якою ж то мовою розмовлятиме наше бідолашне дитя? Невже тупою англійською? О, ти плануєш так далеко наперед?» Так, Генрі, не хотів дітей. І Євку це влаштовувало, хоча інколи і дошкуляла цікавість із приводу а що б з того вийшло? Однак Євка відразу проганяла такі думки цей дешевий ескейп від неймовірно складного і значущого шляху самоостановлення. Досить же того, корова, що ти заміж виперлась, казала вона собі. Євка коперсалася в комп'ютері у пошуках хоч якогось резону його подорожі. Отак. «Тут купа необхідних файлів», – горлала вона, клікаючи листами колишніх коханців і відсилаючи їх купами на смітник. «Так, тут що? Ні, фотки ми чіпати не будемо. Що у нас у папці? Тексти. Так, їй раптом пересохло в горлі, коли вона трапила на назву «Форданія Маунт Док». Та вже наступної миті Євка жадібно читала цього власного листа до себе. Я хочу. Я хочу собі з ним вгори. Саме з ним хоч він і не провокує моїх дурнуватих симптомів творчості. Видно, це просто симптоми непостійності і якоїсь певної незначущості на противагу необхідності поновлюваних інспірацій. Хух, все. Але... Але й тиметься про тих, кого варто кохати. Про нього, зокрема. І тут цинізм варто зім'яти і запхати собі в... Шалений ритм, постійно повторюване коло магазинів з випивкою, Сни про церкви на островах і сни, в яких ми ходимо голі брудними пляжами. Що ще? Що далі? Я тебе питаю. Його питаю. Це ж не лист? Це двотижневий звіт, звіт із занепокоєння і всюдисущого темно-синього барвища. Гори щодня бувають темно-синіми, але на відміну від нього – несумними і на подобу до нього – глибокомисленими. У гір немає зрадливих кольорів опіків, а в нього є його пронизливо-зелені очі. Вони безсоромно зраджують його Мерзло пристойну синю гаму. Ця зрада страшніша зради державної і майже така ж солодка, як зрада подружня. Але мова не про. Я ж починала зі свого бажання. І бажання те було про нього, щоб не сказати «бажання було він», щоб взагалі нічого нікому не сказати. Хай собі думають, якщо родяться ті, кому здасться про нас думати. Я тисячу разів продумувала історію нашого мудрого помирання. Воно зростало з болісної і містичної любові, з кривавої суміші, чуттєвості і безталанного розуму. Роздуму та ще збозначого. Я не продумувала лише історії нашого життя, бо це безглуздо і заборонено бо це не наше, як врешті, не наше й помирання. Але про вмирання, то хоч солодко, як завжди солодко про неминуче. І він собі теж неминучий, хоч і заперечує це, хоч і примушує мене йому вірити, а я не хочу. Я взагалі мало кому схильна вірити, хіба що лиш найгидкішим виродкам і падлюкам. Але то вже треба вибрати день, щоб навідати їх, у звіринці, на вулиці А мова ж не про Мова ж велася про гори Гори! Де я сидітиму Вимащене вугіллям І їстиму скривавлений Шмат м'яса з величезного ножа Тобто буду Першопочатковою Фалічною, якщо він хоче Навіть жінкою Трохи побуду І вівцями, і сокирою і церковним подзвоном, якого лише уявляти, і топленим допиття снігом, і купальською утопленицею.